הקרובה ממש תתחבר אל מה שאמר מגן דהרי. ערב טוב לכם, איתי בנוביץ' ורותם מיירס. ערב טוב. אז נציג אותך, איתי. אתה מנהל התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות בירושלים, יסודו של המרכז למצוינות בחינוך, ומנהל צעיר. מנהל צעיר, נכון. וצמחת בבית הספר? מורה מ... לביולוגיה. מי מורה לביולוגיה, ואיך זה קורה? במהלך בזק? סוג של מהלך בזק, כן? תשע שנים ו... תשע שנים וניהול. אני ממשיך ללמד ונהנה מזה מאוד. הבנתי. בואו תספר ככה בכותרת על בית הספר. בית הספר שלנו הוא בית ספר לתלמידים מחוננים ומצטיינים מכל הארץ. הוא בית ספר פנימייתי. הוא בית ספר מאוד משפחתי וקטן. יש לנו כ-230 תלמידים מכל המגזרים בחברה הישראלית, שהמחנה המשותף של כל התלמידים הוא שהם תלמידים עם יכולות גבוהות, הם סקרנים מאוד ורוצים ללמוד. בית הספר שלנו מעודד את התלמידים ומחזק אותם בשלושה תחומים עיקריים, תחום הלימודי כמובן, התחום השני זה תחום של מנהיגות, פיתוח מנהיגות, והתחום השלישי הוא באמת מעורבות חברתית בקהילה. במסגרת הניסיונות שלנו לחזק את התחום הזה, אנחנו מקדמים פעילות קהילתית שכל תלמידי בית הספר לוקחים בה חלק במשך שלוש שנים, אחת לשבוע, כשהדגש שאנחנו שמים הוא שהתלמידים... הם האחראים על הפעילות, תלמידי י"ב שלנו הם, ה... הם האחראים על הפעילות, הם מתאמים את, ה... את כל הנושאים הטכניים, הם אפילו כותבים הערכות בתעודה לתלמידים שלוקחים חלק בפעילות. אנחנו עובדים מול כ-20 מסגרות שונות, שחלקן מגיעות אלינו ואל חלקן אנחנו יוצאים. והמשמעות של הפעילות הזאת היא מאוד מאוד מאוד גדולה עבורנו ועבור התלמידים. אז באמת, רותם, מה את עושה? חוץ מאשר ללמוד? אז לי ועוד שותפה שלי לכיתה המנהלות מרכזות פעילות קהילתית במועדונית שנמצאת בשכונת קטמון. הפעילות התחילה מאיזשהו רצון אישי שלנו לעסוק קצת בתיאטרון ולגעת קצת בנוער מתוך המקום הזה. Uh, כאילו היו הרבה פעילויות שעסקו בתיאטרון, וזה משהו שמאוד דיבר לשתינו. Uh, חיפשנו ככה מועדוניות באזור בית הספר שעניין אותם לעשות איתנו את שיתוף הפעולה הזה, עד שבאמת הגענו למועדונית בה נמצאים uh, uh, בני נוער שמגיעים ממשפחות רווחה באזור, והתחלנו לעבוד וליצור איתם איזושהי סביבה נעימה ליצור בתיאטרון, ולבנות איזשהו מרחב בטוח עבור הילדים שלא תמיד יש להם את המרחב הזה. נמצאים איתנו, בנוסף אל שתינו שאנחנו המרכזות, נמצאים איתנו עוד אחת עשרה תלמידים מבית הספר, שבאים יחד איתנו פעם בשבוע, בונים ביחד איתנו את הפעילויות ומעבירים אותן, ויוצרים איזשהו קשר אישי עם החניכים, שהוא קשר מאוד משמעותי גם עבורם וגם עבורנו. את אומרת שאתם עושים פעילות קהילתית בתחום התיאטרון? נכון. מאיפה הידע? הידע של כל אחד מאיתנו הוא קצת שונה, כל אחד מהחונכים. יש כאלו שלמדו במסגרון תיאטרון מקצועיות, יש כאלו שלא למדו תיאטרון בכלל בעבר. מה זאת אומרת מקצועיות? איפה? חוגים וקורסים במקומות מהם הם מגיעים. כמו שאיתי אמר, כל אחד מאיתנו מגיע ממקומות אחרים בארץ, כך ש... מאיפה את באת? אני באה ממודיעין. ואני באופן אישי גם לא התעסקתי בתיאטרון בצורה מקצועית. Uh, הייתי בכמה חוגים פה ושם, אבל uh, ההתנסות העיקרית שלי באה מתוך uh, איזושהי, איזשהו רצון, רצון התחום הזה, ובעיקר התעניינות ואיזושהי שאיפה להבין אותו יותר. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו, גם מי שבא מתחום של תיאטרון וגם מי שזה משהו שהוא חדש בשבילו, רואה עד כמה, עד כמה עולם התיאטרון ממש מאפשר לנו להתחבר לחניכים שלנו ומאפשר להם... להביע את עצמם בצורה שהיא... שהיא... שהיא לא משהו סטנדרטי אצלם. במה למושב? אנחנו מגיעים אליהם ו... להם לכתוב ביחד איתנו טקסטים, שואלים אותם שאלות, מנסים לראות אם יש נושאים שמעניינים אותם והם רוצים להתעסק בהם קצת יותר. אנחנו הרבה פעמים מעלים מול הקבוצות סיפורים קצרים, כל אחד מספר קצת על עצמו, ו... וניתן לראות שיש בו ילדים... הרבה מאוד דברים שהם רוצים להציב, ולפעמים הם פשוט צריכים את ההזדמנות. את יכולה לתת דוגמה למה, למה הכוונה? מה הם מוציאים? הרבה פעמים אנחנו רואים ילדים שמאוד מתעניינים ב, בשירה, למשל, או בעיסוק בדמויות, או כל מיני תחומים בתוך התיאטרון ש, של, שהילדים לא, לא היה להם את הדרך, לא הייתה להם הזדמנות לגשת אליהם בעבר. Um, אנחנו רואים הרבה ילדים שאפילו מספרים לנו כל מיני דברים מהחיים שלהם, um, ש, שיכול להיות שלהוציא של, אותם על הבמה, זה איזושהי דרך יותר נוחה עבורם. וגם רואים ש, שהתיאטרון נותן להם קצת להרגיש בנוח אחד עם השני, כי בכל זאת הם äh, äh, בני נוער צעירים שלפעמים קצת äh, מרגישים תחושת חוסר ביטחון אחד עם השני, ו, והבמה מאפשרת להם... לדבר בכנות ולפתוח את עצמם בצורה מאוד מעניינת. איתי, איך מתגברים על הבעיה האתית? בכל אופן, מדובר פה בילדים צעירים, בני 11, 13, אישור הורים, זה לא פשוט. אתם מוסד חינוכי. אנחנו, קודם כל, התלמידים שלנו מרכזים את הפעילות, אבל הם עושים את זה עם ליווי מקצועי, גם מתוך המועדונית במקרה של הפעילות הזאת, וגם מטעם בית הספר ומדריכים של הפנימייה. מלווים את התלמידים שלנו בפעילות הקהילתית. אני חושב שאנחנו בעולם המבוגרים הרבה פעמים נוטים לשים כל מיני חסמים שלעיתים הם בירוקרטיים וצריכים אולי קצת יותר לסמוך על הילדים ובני הנוער ש... הם יכולים לעשות את הדברים, ושיש להם גם את השכל הישר לעשות את הדברים בצורה... כן, אבל... אפילו יותר מקצועית ממה שאנחנו... אתה כאיש חינוך נותן להם את המסגרת. אתה יודע, ילדים, הם עושים דברים, לפעמים שהם לא מודעים לדברים. לא מודעים להשלכות. נכון, ולכן חשוב כי ש... כי ש... בתוך סיפור כזה, אני סתם בלי לדעת, יכול להיות שפתאום איזה ילד או ילדה מספרים דרך הסיפור התיאטרלי על זה ש... Uh, בבית המצב הוא לא הכי טוב, וסתם uh, אני אומר, אבא שותה, מרביץ, uh, וכן הלאה וכן הלאה, אז uh, לא בטוח שזה תמיד uh, ילך למקום שאתה נכון. כאיש מבוגר נכון, יכול להגיד שזה. נכון, ולכן, ולכן האחריות שלנו היא באמת לתת לתלמידים שלנו שמובילים את הפעילות הזאת, לתת להם ליווי, לעשות עיבוד uh, לפעילות הזאת uh, וסיכום. זה לא דבר שהם הולכים וחוזרים ואין מעקב ואנחנו לא מעמדים את התהליך. זה דבר שלנו הוא מאוד מאוד חשוב. התלמידים שלנו יתברכו בהמון כישורים קוגניטיביים, ולנו מאוד מאוד חשוב שהם יבינו שהם יתברכו במשהו וזה לא נשאר רק אצלהם. לנו מאוד חשוב להקלות להם את הערך שהם צריכים לחלוק את הכישרון שלהם ואת היכולות שלהם עם אנשים אחרים. ולכן גם הפעילות הקהילתית שלנו היא מבוססת על זה שהתלמידים שלנו נפגשים עם בני אדם לאורך זמן ועם אותם בני אדם ויוצרים איתם קשר משמעותי שהוא מלווה על ידינו, אולי רותם תוכל לספר על הליווי שהם מקבלים. אוקיי. באמת אחרי כל פעילות שאנחנו מעבירים עם החניכים אנחנו נפגשים כל החונכים ביחד ו... כל אחד מספר איך עבר עליו, האם קרה איזשהו משהו יוצא דופן, לטוב ולרע. Uh, הפעילות שלנו היא, היא מאוד פתוחה, כלומר, לא יכול להיות שאחרי מפגש עם החניכים מישהו יישאר עם איזושהי תחושה uh, לא בטוחה. אנחנו מאוד משותפים אחד את השני, וברגע שיש משהו ש, שמרגיש לנו uh, אולי לא בטוח, אנחנו מעלים לה, למדריכים שמלווים אותנו. הפעילות נעשית בצורה מאוד מסודרת, כך ש... מצד אחד יש לנו הרבה חופש ליזום והרבה חופש לפעול מהתחושות שלנו, ומצד שני אנחנו מרגישים מו... מאוד מגובים, הרבה ביטחון. אתם נתקלים ו... בסיפורים קשים של אותם ילדים אנחנו, שמנסים... אנחנו, כן, כמובן, ב... אנחנו נתקלים אה, תמיד בדברים שהם לא נעימים, גם בפעילויות הקודמות שהייתי בהם אה, בשנים הקודמות, התנדבתי במקומות אה, אחרים, גם עם אנשים מבוגרים, עם אוכלוסיות נכים, ו... כמובן שאתה פוגש דברים שהם קצת קשים, אבל יש במפגש... מה זה עושה לך? מה זה עושה לך שאת פוגשת <מבחינתי> ילד זה... או ילדה שמספרים בעצם על חוויה נורא קשה? מבחינתי זה איזשהו מפגש שהוא מאוד נכון בעיניי. אני חושבת שכל בן נוער אה, שמגיע מכל מקום אה, בארץ צריך להיות מודע לדברים האלה וחשוף אליהם, ואני חושבת שאנחנו בתור תלמידים שהם... שבאים מתוך מסגרת שהיא מאוד, uh, שהיא מאוד נותנת, ואנחנו מקבלים ממנה הרבה מאוד, אנחנו בדיוק במקום של כן. לתת לאוכלוסיות האחרות. ואני אישית מרגישה שהמפגש הזה הוא דווקא מייצר, גם, גם אם זה תהליך שהוא קצת ארוך ולעיתים אפילו קצת קשה, מייצר בסופו של דבר איזשהו מפגש מאוד בטוח ומאוד מלמד. כעת uh, אתם גם מייצרים איזה מופע סוף שנה או מופע חצי? Uh, כעיקרון... אין לנו שאיפה אה, מסודרת אה, לכיוון הזה, כי אנחנו גם מאוד רוצים להרגיש מה מגיע מהילדים. אה, אנחנו מתחילים לעבוד איתם על טקסטים קצת יותר מסובכים, ועל אה, עמידה מול קהל שהוא לא בהכרח קהל ש... ש... שנמצא מתוך הקבוצה. ואנחנו מנסים קצת לכוון אותם לכיוון הזה, אבל אנחנו מאוד מנסים להרגיש מה נוח בשבילם ומה הם מחפשים. כי אם אנחנו נדע שהם מחפשים... יותר משחקי תיאטרון ופחות העלאת מופע רציני, אז uh, כמובן שנלך לקראתם ו... וניתן מעצמנו כמה שאנחנו נוחים בשביל שלהם יהיה יותר נוח. איתי, אני רואה שאתה מקשיב, וכמורה וכמנהל, אני, אתה לא מסתיר את, ה... את הנחת. לא, אסור לנו להסתיר. כשיש נחת צריך גם לשקף אותה, אנחנו מאוד שמחים וגאים. על הפרויקט הזה. אנחנו עושים אותו גם במסג... בשיתוף עם המנהל חברה ונוער. ש... בעיריית ירוס... ירושלים. במשרד החינוך. 아, במשרד החינוך, אוקיי. כן. מין פיילוט שנקרא תעודת בגרות חברתית, שאנחנו לוקחים בו חלק. זה גם מתבטא בבוגרים שלנו, שני שלישים מהבוגרים של בית הספר. מדווחים לנו שהם מתנדבים באופן קבוע, התנדבות משמעותית. זה מתבטא במספרי התלמידים שלנו שיוצאים לשנת שירות, שהם בסביבות 40% מהשכבה, mm -hmm. בין שליש ל-40% מהשכבה משכבת י"ב יוצאים לשנת שירות. זה משהו שאנחנו מטמיעים בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה בתלמידים, וזה כיף גדול mm -hmm. לשמוע דברים כאלה. כמה תלמידים אתם בכיתה? השכבה שלנו באופן ספציפי היא יחסית קטנה. אנחנו בכיתה כ-35 תלמידים, שתי כיתות בשכבה, אם אני לא טועה. את טועה. אז תתקן אותי. 25, אתם... 25, וואו. כן, אז... אתה רואה? נכון, אתה צודק. 25 שהיא מרגישה כמו 35. לא, האמת שהכיתות הם... הלימודים הם מאוד... אני לא יודעת אם להגיד... אתם לא פועלים ככיתה... זאת אומרת, כל אחד בעצם פרטני, זאת אומרת, צריך חנוך לנער על פי דרכו. <אם> זה בא ביחד, כלומר, יש... הכיתה היא חלק מאוד משמעותי, <אם> אבל היא לא, החל... כאילו, היא, לא החל... היא לא החלק היחיד בבית הספר, ויש עוד מעגלים נוספים שאתה נמצא בהם <אם> בתוך המסגרת הפנימייתית. בדיוק דיברנו על זה לפני השידור, רותם כן. ואני, על המעגלים החברתיים המאוד מגוונים, שיש את זה בית ספר פנימייתי, ולכן יש המון המון מעגלים חברתיים מלבד הכיתה. אם זה ועדות, אה, שכל אחד נמצא בהם... זאת אומרת, את, למרות דבר. שאת גרה במודיעין, את ישנה בבית, בבית הספר והולכת נכון. רק בסופי שבוע. פעם בשבועיים, כן. פעם בשבועיים. ואיך ו... התחושה? אני מאוד אוהבת את החיים בפנימייה. כן? אה... כמובן שזה היה קצת אה, מוזר לעבור בכיתה י' פתאום לגור מחוץ לבית, אבל אה, החיים בפנימיה, לפחות מבחינתי, הם אה, מאוד מתאימים ומאוד אה, מה שחיפשתי, והם גם מאוד טוחים. כלומר, אתה גר עם אנשים שדי דומים לך, מתעסקים באותם דברים שאתה מתעסק, וזה ממש, ממש כיף, זה פשוט ממש כיף. עכשיו, איך זה מתנהל? אתם אה, כל הזמן בפנימיה, או שאפשר לצאת? אה... Uh, אם אתה לא לומד, אתה יכול לצאת ככה לעיר, uh, לאכול משהו. Uh, החיים הפנימייה הם, הם, הם מאוד מלאים. כלומר, אתה לא... לא יקרה שתהיה בחדר שלך ונורא ישעמם לך, תמיד תהיה איזושהי פעילות של uh, ועדה מסוימת, או איזשהו אירוע, או ערב שכיתה מעלה. תמיד יהיה מה לעשות. וגם יש הרבה מאוד כיוונים ללכת עליהם בחיים הפנימי... הפנימייתיים, כי יש המון קבוצות ש... יוזמות ומנסות ל... ומה קורה עם המשפחה? הם באים לבקר? באים לבקר, אצלי לפחות, כי מודיעין זה לא כל כך רחוק מכאן, באים לבקר בסופה השבוע, כשאנחנו בסופה שמנסים לנצל כמה שיותר זמן עם המשפחה. אני חושבת שהקשר, הקשר הוא נשאר מאוד טוב, וגם הצוות החינוכי עוזר לזה. כלומר, המדריכים והחניכים... מאוד, מאוד יוזמים קשר רציף עם ההורים, ולא... לא ויש מורים שגרים איתם? יש מדריכים שגרים. כל המדריכים, כל צוות הפנימייה, אה, גר בפנימייה. ו? כיף גדול. כן? עם ילדים מדהימים. אה, לנו בישראל יש נטייה, אה, ככה, לייחס לפנימיות איזה... משהו כזה קצת... שרלס אה, דיקנס ישר כן, עולה, לא? מה, זה, זה נכנס <laughs> ב... <laughs> נכון, אבל, אבל אני... אני חושב שמי שמגיע, קודם כל yeah, מי, מי ששומע זה... את התלמידים שלנו, אבל מי שמגיע לבית הספר ולפנימייה, מיד, מיד מרגיש שזה משהו אחר, איזה okay. סוג של קסם כזה. טוב, הצצנו אליכם. תבוא. נבוא, נבוא. התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות בירושלים, ייסודו של המרכז למצוינות בחינוך. ותודה רבה לך, איתי בנוביץ', שאתה מנהל בית הספר, וגם לך, רותם מאירס, בהצלחה. תודה, תודה. לך. וכעת עשר ושלושים.